Ребека Ярос, четверте крило, розділ 18. Немає нічого більш священного, ніж бібліотека. Навіть храми можна перебудувати, але книжки не можна переписати. Полковник Дакстон посібник з удосконалення роботи у квадранті переписувачів я штовхала, порибуючий бібліотечний візок, мостом, що з'єднував квадрант вершників з квадрантом цілителів. Потім повз двері клініки і в саме серце Безгіату. Світло магічних куль висвітлювало тунелі, але шлях був настільки добре мені знайомий, що я могла б пройти його із заплющеними очима. Запахи пилу та каменю ставали все сильнішими. Ніж нижче я спускалася, але туга, яка мучила мене майже щодня останнього місяця, відколи мене призначили чергування в бібліотеці, була вже не така гостра, як учора. Або як позавчора. Я кивнула б переписувачеві, який чергував біля входу бібліотеку, і він скочив на ноги, поспішаючи відчинити високі двері з напівкруглим верхом. «Доброго ранку, кадет Соренгайл», – сказав він, притримуючи стулку, щоб я могла пройти. «Тебе не було вчора». «Доброго ранку, кадет Пірсон, Я посміхнулася йому, пройшовши візком у дверний отвір. Життя тривало, і коли розподілялися обов'язки по квадранту, я обрала найулюбленішу і найзвичайнішу. Я погано себе почувала. У мене весь день паморочилося в голові безперечно від нестачі води, але принаймні я зуміла відпочити. В бібліотеці пахло паргаментом, палітурним клеєм та чорнилом. Тут пахло домом. Ради стележів за вишки 20 футів тяглися по всі дужині приміщення із склепінчастою стелею, я не просто дивилася, а вбирала навколишні дійсність цією своєю істотою, чекаючи біля найближчого до входу столу. Стоячи на тому ж місці, де я провела більшу частину життя за останні п'ять років, далі могли пройти лише переписувачі, а я тепер вершник. Ця думка викликала усмішку на моїх губах. Тут до мене підійшла жінка в кремовій сороці з капелюхом з вишитим на плечі золотим прямокутником, першокурсниця. А коли вона стягувала тканину з голови, Показувала довге каштаном волосся, я заглянула на її обличчя посміхнулася на весь рот. «Ессінія». Написала я в повітрі ім'я. «Кадет Соренгайл». Прожестикулювала вона у відповідь. Їй карі очі сіли, але вона не дозволила собі посміхнутися. На Намить мені стали неприємні ритуали та звичаї переписувачів, адже не було нічого поганого в тому, щоб обійняти подругу, але тоді її покарали б за втрату самовладання». Зрештою, як можна зрозуміти, наскільки серйозно переписувач ставиться до роботи і як сильно він відданий своїй справі, якщо він постійно посміхатиметься? Дуже рада тебе бачити. Я продовжила цю безмолну розмову, рухаючи долонями. Я так і знала, що ти чудово, здаси тести. Тільки тому, що я займалася з тобою весь останній рік, відповіла вона, підібравши губи, щоб вони випадково не вигнулися вгору. Потім їй обличчя похмуріло. Я була нажахана, почувши, що тебе змусили відправити в квадрант вершників. Ти в порядку? Я добре. Запевнила я її, потім зробила паузу, щоб пошукати в пам'яті правильний знак для позначення зв'язку з драконом. Я пов'язана тепер і у душі руїлися складні почуття, але я подумала про те, як це літати на спині тирна, про ніжні підбадьорення Андарни та її слова про те, що потрібно продовжувати шлях, коли я думала, що мої м'язи луснуть під час тренування з імоджен. Про мої стосунки з друзями та зрозуміла, що не можу заперечувати очевидне. Я щаслива. Її очі розширилися. Хіба тебе не турбує, що в майбутньому ти можеш? Вона подивилася ліворуч та праворуч, але поруч нікого не було, щоб побачити нас. Ну, знаєш, померти. Звичайно, я кивнула, але, як не дивно, згодом звикаєш до цього. Ну, якщо ти так кажеш... Вона скептично подивилася на мене. «Давай займемося справою. Це все повернення?» Я кивнула, дістала з кишені штанів невеличку сувій пергаменту, простягла їй перш ніж продовжити розмову. І ще кілька прохань від професора Девери. Вершник, який відповідав за нашу маленьку бібліотеку, щовечора надсилав список записів і повернень, а я забирала їх перед сніданком і, напевно, тому в мене весь ранок бурчав живіт з голоду. Тренування польот, заняття тортури з імоджин та уроки рукопашного бою від Ріанон разом спалювали стільки калорій, що в мене з'явилося раніше невідомі здібності до знищення їжі. «Що-небудь ще?» – спитала Есенія, поклавши совій потайну кишеню мантії. Можливо, це сталося через те, що блютеці туга по дому долала особливо сильно, але я несподівано запитала, може у вас є екземпляр казок «Пустошей»? Міра мала рацію. Мені не варто було брати з собою книгу фольклору. Життя на парапеті вона не коштувала, але тепер було б чудово провести вечір, згорнувшись калачиком у компанії знайомих історій. Есенія насунула брови. Я не знайома з цим текстом. Я здивовано моргнула. Це не для навчання чи щось подібного, просто збірка фольклору, яку ми читали із батьком. Небагато про темний бік, чесно кажучи, але мені подобається. Я замислилася на мить. Знаків, віверна або... Вейнітель не існувало, тому я показала їх за буквами. Віверна, Вейнітель, Магія, Битва, Добра і Зла та інші класні речі, ну, ти розумієш. Я посміхнулася. Якщо хтось і поділяв мою любов до книг, то це Есенія. Ніколи не чула про неї, але пошукаю, поки збиратиму решту книг. Дякую, буду і справді вдячна. Тепер, коли я збиралася опанувати магію, мені не завадило б кілька добрих казок про те, що трапляється, коли люди опоганюють силу спрямовану на них. Безперечно, вони були написані як притчі, щоб попередити нас про небезпеку, пов'язану з драконами, але за 600-річну історію об'єднання Навар я ніколи не читала про жодного вершника, який втратив душу через свою силу. Дракони бережуть нас від цього. Ясиня кивнула і штовхнула візок, зникаючи серед полиць. Зазвичай на пошук книг за заявками, що надходять, як від професорів, так і від курсантів, Мого квадранта йшло близько 15 хвилин, але я зовсім не обтяжувалася очікуванням. Переписувачі приходили й йшли деякі групами, тому що разом легше готуватися стати істориками цілого королівства. І в якийсь момент я виявила, що дивлюся на кожну постать в каптурі у пошуках обличчя, яке, звісно, ніколи більше не побачу, свого батька. Вайлет. Я повернулася лівуруч і побачила професора Маккема, який веде за собою загін переписувачів першокурсників. Здравствуйте, професора. Тримати обличчя, не висловлювати жодних емоцій поряд з ним було легше, бо я знала, що він цього чекав від мене. Не знав, що ти чергуєш у бібліотеці. Він подивився між жадами полиць туди, де щойно зникла Есенія. Тобі вже допомогли? Есенія. Я скривилася. Я мала на увазі кадет Нейлволд. Вона робить все можливе, щоб допомогти. Знайте, сказав професор, загону, з чоловік, коли... Вони обступили мене. Кадет Соренгайл була моєю улюбленою ученицею, доки квадрант вершників не вкрав її. Він уважно подивився на мене з-під каптура. Я сподіваюся, що вона повернеться, але, на жаль, вона зв'язала себе путами навіть не з одним, а з двома драконами. Дівчина поруч від нього задихнулася від подиву, а потім забурмотіла вибачення, прикривши рота долоною. Нічого, я відреагувала приблизно так само. Заспокоїла я її. Можливо, ти зможеш дещо пояснити кадету Насі, який щойно скажеться, що тут не вистачає свіжого повітря. Професор Макрем показав на хлопчика ліворуч від себе. Ця група лише починає ротацію в бібліотеці. Обличчя Насі під кремовим каптуром миттєво набуло бурякової червоного відтінку. Це частина системи захисту від вогню, сказала я йому. Менше повітря, менше ризиків, що вся наша історія згорить вщент. А задушні каптури підняв брову Насі. «Так тобі важче роздивитися на тлі книжкових полиць, – пояснила я, – символ того, що тут немає нічого і нікого важливішого, ніж книга та документи. Я обвела поглядом кімнату і на мене знову накотила туга по дому». «Саме так!» – професор Маркем уважно подивився на насі. «А тепер, якщо ви пробачите, кадет Соренгайл, нам потрібно працювати. Побачимось завтра на інструктажі». «Так, сер, я відійшла назад, даючи загону пройти». «Ти сумуєш?» Запитала Андарна м'яким голосом. Просто прийшла до бібліотеки, не варто турбуватися, відповіла я. Важко любити другий будинок так само сильно, як перший. Я проковтнула. Це легко, коли другий будинок правильний. Саме таким будинком став для мене квадрант вершників. Нехай я сумувала за спокоєм та самотністю, які могла знайти тільки тут, але вони не могли зрівнятися з адреналіном, з плеском під час польоту. Тут повернулася Есенія з візком, завантаженими потрібними книжками та поштою для професорів нашого квадранта. Вона ніякого показала мені. Жахливо шкода, але я не змогла знайти цю книжку. Я навіть шукала в каталозі слово Верна. Здається, саме так ти назвала її, але там нічого немає. Я на мить завмерла. У нашій бібліотеці були копії або оригінали майже кожної книги в Наварі. Виняток становили лише ультра чи заборонені книги. Коли це дитячий фольклор став раритетом? Чи забороненим? Хоча, якщо подумати, я ніколи не зустрічала на полицях нічого схожого на казки пустощів. Поки вчилася на переписувача. Хімери? Так, кракени, звичайно. Але вірні, чи створюють її венітері? Ні, дивно. Все в порядку? Все в порядку, дякую, що пошукала, відповіла я. Ти виглядаєш по-іншому, махнула вона рукою, потім віддала мені візок. Я широко розплющила очі від подиву. Непогано, а просто інакше. Твоє обличчя тепер худорляве і навіть твоя постава». Вона хитнула головою. «Це все тренування. Я замовкла на мить, обмірковуючи правильну відповідь і впустивши руки вниз. Це важко, але й здорово також. Я знаю, я стаю швидше на маті». «На матах?» – вона насупила брови. «Для викликів». «Точно. Я забула, що ви, хлопці, ще й б'єтеся один з одним». Співчуття наповнило її очі. «Я справді в порядку», – запевнила я її. Ну, крім моментів, коли Орен у моїй присутності хапався за кинджал або Джек скидався щоразу, варто було нам перетнутися в коридорі. «А як щодо тебе? Ти хотіла саме цього?» Я отримала все і навіть більше, набагато більше, відповідальність, яку ми несемо, не лише за запис історії, а й за передачу інформації з передової. Це більше, ніж я коли-небудь могла уявити, і це так приємно. Вона забула на мить, і її губи здригнулися, але потім вона їх знову підібгала. Добре, я така рада за тебе, і це я серйозно. Але я турбуюся за тебе, вона зітхнула. Почастішали напади здовж кордону. Занепокоєння відразу прокреслило зморшки в неї на лобі. Знаю, ми чуємо про них під час інструктажу. Завжди те саме удари по місцях, де ослабли чари. Розграбовані села високо в горах і все більше мертвих вершників. Моє серце розривалося щоразу, коли ми отримали звіти, яка частина мене відмирала з кожним нападом, який мені доводилося аналізувати. Адаїн, спитала вона, коли ми попрямували до дверей. «Ти бачилася з ним?» Моя посмішка потьмянішала. «Це вже історія для наступної зустрічі». Вона зітхнула. «Я постараюся бути там завтра приблизно в цей час, щоб побачити тебе». Звучить чудово. Я насилу утрималася від того, щоб обійняти її і вийти через відчинені єсені двері. На той час, як я повернула від зовні бібліотеку квадранта і прибігла на обід, відстоявши в черзі на роздачі, час на їжу вже майже минув, а значить, довелося запихати м'ясо в рот дуже-дуже швидко, не беручи участь у спільній балаканині. Новачки, два першокурсники та два другокурсники, яких ми узяли, коли третій загін був. Розпущені сиділи через столик від нас, тому що відмовилися знаходитися поряд з будь-ким, хто має мітку повстання. Та й пішли вони. Це було найкрутіше на світі, – говорив Рідок. Сойер бився з тим самим третьокурсником, який майстерно мечем володіє, а потім, не минулої секунди, ти міг би дозволити йому самому розповісти про себе, – докірливо сказала Ріанон. Закочуючи очі – ні, дякую, – заперечив Сойер, хитаючи головою і дивлячись на свою вилку з нею частиною страху. Рідок посміхнувся і продовжив розповідати історію в усій красі. А потім меч просто крутонувся в руці Сойера і зігнувся в бік того хлопця. Хоча Сойер все продумав начисто. Він скорчив пику, подивившись на Сойера. Вибач, хлопче, але так і було. Точніше було б, якби твій меч не вирішив раптово скривитися і не струмитися прямо йому в руку. Ти заклинальник металів? Бровик він злетіли, сховавшись під чубиком. Правда? Святе лайно Сойер може маніпулювати металом. Я з силою тицнула виделкою в ще один шматок індички і відкрито дивилася на нього. Настільки я знала, він перший із нас, хто виявив хоч якусь форму сили, не кажучи вже про маніфестацію печатки. Сойер кивнув. «Так, каже, кар. А ето спотягнув мене до професора, коли побачив, що сталося. Я так заздрю тобі!» рідко схопив його за груди. «Я так хочу, щоб сила моєї початки виявилася. Ти б не був такий збуджений, якби розумів усі небезпеки цього. Наприклад, сидиш тут такий і думаєш, чи не встромиться власна виделка тобі в голову, бо ти її ще не дуже добре контролюєш». На цій фразі Сойер просто відштовхнувся від таці. Круто, пояснив, Рідок подивився на власну тацю. Твоя початка виявиться, коли дракон буде готовий довірити тобі силу, сказала Квін, а потім підлила олії в огонь. Сподіваюся, ваші дракони почнуть довіряти вам приблизно за 6 місяців. Інакше, вона сказала пух і змахнула рукою. Досить лякати дідлахів, огризнулася її Моджин. Цього вже не трапиться, вона на мить замислилася, ну років із 10. Коли ми всі жахом дивилися на неї, вона закотила очі. Коротше, мітка, яку дракони поставили вам під час молодьби, є провідником, який пропускає силу в ваше тіло. Якщо печатка не виявиться і сила не вийде назовні, то за кілька місяців відбудеться всілякі погані речі. Ми все ще продовжили витріщати очі. Магія поглине вас, додала Квін, знову видавши звук вибуху. Та розслабтеся, немає жодних жорстких термінів. Це, ну, просто в середньому треба поратися за цей час. І Модженс не зла плечима. Прокляття, чому? Завжди є каверза. Про рідок. Ось тепер я почуваюсь трохи щасливішим, сказав Сойер, знову дивлячись на свою виделку. Ми дістанемо тобі дерев'яний посуд. Спробувала я заспокоїти його. І тобі, напевно, варто уникати зброї та поєдинків з будь-якої зброї. Сойер посміхнувся. Схоже, на правду. Ну, принаймні, під час льотного тренування мені нічого не загрожує. Після молодьби до нашого розкладу додалися обов'язкові заняття на драконах. Крила по черзі отримували доступ до льотного поля і сьогодні був один з тих щасливих днів, коли тренувалися ми. Тут я відчула поколювання в шкірі голови, зрозуміла, що якщо повернуся, то побачу ксаденний, який спостерігає за нами, тобто за мною. Але я вирішила не оглядатися, щоб зайвий раз не приносити йому такого задоволення. Він не сказав мені жодного слова з часу молодьби. Це не означає, що я залишилася сама. О, тепер я ніколи не була одна. Коли я йшла коридором або ввечері прямувала до спортзалу, поряд завжди був хтось із старшокурсників. І чогось з усіх моїх супутників була мітка повстання. Мені більше не подобаються ранкові тренування, сказала Ріанон із кислим обличчям. Після сніданку та обіду все відбувається набагато гірше. Згодна, повідомила я з забитим ротом. То дай індичку, наказала Імоджен, побачимось ввечері. Вона й Квін підхопили свої таці, понесли їх назад до вікна роздачі. Вона стає хоч трохи добрішою, коли тренує тебе, запитала Рянун. Ні, але вона ефективна. Поки я доїдала індичку, їдальня майже зовсім спорожніла, і ми понесли підноси до буфету. Який вигляд має професор Кар? запитала я Соєра, ставлячи піднос на стопку його побратимів. Цей професор один із тих, з ким я ще не зустрічалася, оскільки в мене ще не виявилася печатка. Дуже страшно, відповів Суер. Не можу дочекатися, коли весь курс почне відвідувати уроки володіння силою. Тоді всі могли насолоджуватися його особистим методом навчання. Ми пройшли через загальну залу, ротонду та внутрішній двір, застебаючи пальто. Листопад приніс із собою рвучки вітер та Інні на траві вранці, і перший сніг був уже не за горами. Я знав, що це спрацює. Попереду нас Джек Барлоу на ходу ласкаво тріпав, по волосю якусь дівчину, обхопивши її за шию рукою. «Хіба це не Керолайн Ештон?» – запитала Ріанон, відкривши рот від подиву. Тим часом Керолайн, мало не обійнявшись із Джеком, повернулася до навчального корпусу. «Так, рідок явно напружився. Вона зв'язала себе з Гленом сьогодні вранці. А хіба він уже не був пов'язаний?» Ріанон дивилася її у слід, поки вони не зникли у дверях. «Його вершник загинув на нашому першому році. Я зосередилася на воротах попереду, які вели до льотного поля. Так, гадаю, у бездраконних все ще є шанс, якого вони так прагнуть, пробурмотіла Рянун. Так, Соер кивнув і обличчя його напружилось. У них він є. За весь політ ти впала всього близько дюжини разів, зауважив Терн, коли ми приземлилися на льотному полі. Не можу зрозуміти, комплімент це чи ні. Я зробила глибокий вдих і спробувала заспокоїти серце, що колотилося. Сприймай як хочеш. Я в думках закотила очі і з'їхала вниз, коли дракон опустив плече, щоб я могла спуститися. Цей рух став настільки відпрацьованим, що я навіть не помічала, що інші вершники здатні зістрибувати на землю або спуститися належним чином. Крім того, ти міг би літати простіше. Чи знаєш? О, я знаю. Це ж не я виводжу нас у спіралі з крутими поворотами, поки Каорі мчить простими колами. Мої ноги торкнулися землі, і я вигнула брови, озирнувшись на терна. Я готую тебе до битви, а він вчить дешевим трюкам. Він глянув на мене золотими очима і відвів погляд. Як ти думаєш, ми зможемо умовити Андарну приєднатися до нас наступного тижня? Просто для того, щоб політати разом. Я проводила всі ті перевірки, яким нас навчав Каорі ретельно, виглядаючи будь-яке сміття, яке могло застрягти між довгими кігтями терна або між твердими лусочками його підчерев'я. Я не настільки дурний, щоб не помітити, що в мене в пазурах щось застрягло. І я не проситиму Андарну приєднатися до нас, поки вона сама не захоче. Вона не зможе підтримувати швидкість, і це лише приверне непотрібну увагу. Я ніколи її не бачу, відверто кажучи я просто нила. А то я завжди проводжу час тільки з твоєю сварливою дупою. Я завжди тут, відповіла Андарна, але ніде поблизу не було видно золотого блиску луски. Найбувірніше вона як завжди знаходилася в долині, але принаймні так вона була під захистом. Ця сварлива дупа щойно спіймала тебе дюжину разів, срібляста. Міг би називати мене Вайлет, ти ж знаєш. Я не кваплючись вивчала кожен ряд його лусочок. Одна з найбільш небезпечних для драконів – ця всяка дрібниця, яку вони не можуть видалити і які проникають між лусочками, викликаючи інфекцію. «Я знаю», – повторив він, – «ще я міг би назвати тебе Вайленс, як командир крила». «Ти не посмів би». Я примружилася, просуваючись вперед, вздовж драконячого тіла туди, де здіймалися величезні груди. І ти знаєш, як сильно цей засранець мене дратує. Дратує тебе? Тейрн хихикнув і вийшов звук, схожий на бурчання гігантського кота. Так ти називаєш той самий стан, коли твій пульс. Навіть не починай. Тут у грудях Тейрна наді мною пролунало горкотіння, від якого... Завібрували всі мої кістки. Я розвернулася, потягнувшись до кинджалів на стегнах і побачила дайна, що наближається. Це ж просто дайн. Я вийшла з під передніх лап, терна знову назустріч, але дайн зупинився за дюжину футі від мене. Гнів йому не личить. Дракон знову загарчав, і гаряча пара вдарила мені в шию розслабся, сказала я і озирнулася через плече. І мої брови одразу мимоволі злетіли вгору. Золоті очі терна звузилися, і в них. Холюпалася злість, а з його вишкірених зубів капала слина. Тут пролунав ще один рик. «Ти надто загрозливий, припиниться, зажадала я. «Скажи йому, що якщо він завдасть тобі шкоди, я випалю землю на тому самому місці, де він стоїть!» «Блін, терн!» Я закотила очі і пішла до Дайна. Його губи були міцно стиснуті і підборіддя нерухома, але очі розширилися від страху. «Скажи йому, чи я поговорю з Кетом!» «Терн каже, що якщо ти завдаш мені шкоди, він спалить тебе», – сказала я, дивлячись, як дракони ліворуч і праворуч злітали в небо без своїх вешників, прямуючи назад в долину. Але не Терн. Ні, він усе ще стояв позаду мене, як дбаливий батько. «Я не завдам тобі шкоди», – огризнувся Дайн. «Слово в слово, срібляста!» Я повільно видихнула. «Вибач, насправді він сказав, що якщо ти завдаси мені шкоди, він випалить землю там, де ти стоїш». Я обернулася і подивилася через плече. Та краще Терн моргнув. Дайен не зводив з мене очей, але я бачила в них гнів, що крутився, про який попереджав Терн. Я швидше помру, ніж завдам тобі шкоди, і ти це знаєш. Тепер ти щасливий? Запитала я Терна. Я голодний. Мабуть, злітаю з їм пару овечок. І він рушив у політ, пильно вдаривши крилами. Мені треба поговорити з тобою. Дайен понизив голос і, примруживши очі, глянув на мене. Добре. «Проведи мене назад!» Я жестом валіла Ріанон іти далі без мене, й вона рушила вперед зрештою, залишивши нас Дайном позаду. Ми, сповільнивши крок, брели краєм поля. «Чому ти не сказала мені, що не можеш утримуватися в товбаному сідлі?» – пошепки закричав він на мене, хапаючи за лікоть. «Що?» Я рефлекторно висмикнула руку з його захоплення. Тейрне відразу загарчав у моїй свідомості. «Я сама розберуся!» – крикнула я йому у відповідь. Весь цей час я дозволяв Каурі вчити тебе, думаючи, що в нього все під контролем. Якщо вершниця найсильнішого дракона в Кондранті не може втриматися в сідлі, то ми вже повинні про це знати. Він провів рукою по волосю. Звичайно, я мушу знати, що моя найкраща подруга падає щоразу, коли вирушає в політ. Це не секрет. Гнів завирував в моїх венах. Усі в нашому крилі знають. Мені шкода, що ти не стежи за... Своїм загоном, але повір мені, Дайне, всі знають, і я не збираюся стояти тут, поки ти читаєш мені нотації, наче я дитина. Я розвернулася і пішла геть з кожним кроком, все швидше наздоганяючи товаришів із свого крила. Ти не сказала мені, сказав він, наздоганяючи мене і підлаштовуючись під темп моїх кроків. Тепер гнів його голосі, поступився місцем образі. Це не проблема, я похитала головою. Терн може тримати мене магією, якщо знадобиться, але сама прошу його. «Послабити обмеження. Я б двічі подумала перш, ніж ставити йому запитання. Він начебто з тих, хто спершу діє, а потім уже веде розмову. Це невелика проблема, тому що він не може транслювати. На повну силу?» – запитала я, коли він вийшов з поля і попрямував до східців, що спускалися поруч із смугою. «Я знаю це. Чому, як ти гадаєш, я періодично прошу його послабити чарі? Розчарування всередині мене поводилося, як живе. Дихаюча істота, що проживає всі раціональні думки. «Ти вже місяць тренуєшся, і все ще падаєш!» Голос Дайна слідував за мною сходами. «Як і половина крила Дайна, але не дюжину разів!» Відповів він. Дайн буквально наступав мені на п'ятий, і я прискорила крок стежкою, що веде назад у цитадель, гравість за під моїми чоботами. «Я просто хочу допомогти тобі, Ві! Чим я можу тобі допомогти?» Я зітхнула. Почувши жалібну ноту в його голосі, я весь час забувала, що цей мій найкращий друг, і йому щодня доводиться спостерігати, як я ризикую життя. Не знаю, якби я почувалася, якби наші ролі змінилися. Мабуть, так само непокоїлася. Тому я спробувала розрядити обстановку і сказала, «Ти бачив мене місяць тому, коли ще було три дюжини разів на один політ». «Три дюжини?» На останні слова його голос зірвався. Я зупинилася у гирлі тунелю і посміхнулася. Звучить страшніше, ніж відчувається. Чесно-чесно. Може, ти хоч скажеш мені, з якою частиною польоту маєш проблеми? Принаймні, дозволь мені допомогти тобі. Тобі потрібен список моїх недоліків? Я закотила очі. Мої стегна надто слабкі, але я нарощу м'язи. Мої руки не можуть толком ухопитися за луску, Але вони стають сильнішими. На загоєння біцепса пішов тиждень, але тепер я його треную. Але тобі не варто турбуватися про це. Мене тренує і імоджа. «Тому що Ріорсон попросив її», – здогадався він, складаючи руки на грудях. «Можливо, але яке це має значення?» «Тому що він не керується твоїми інтересами». Він похитав головою, і мені нами здалося, що я розмовляю з незнайомцем, що я зовсім не знала його раніше. «По-перше, ти порушила правила, щоб забратися на смугу, і там Ембер протягом години розповідала мені про те, що ти вчинила непорядно». «Непорядно? Та ну блін!» І ти просто повірив їй на слово, не спитав мене, що трапилося? Вона лідер крилавій, Я не збираюся сумніватися у її чесності. Я довела свою порядність за допомогою кодексу, і Рерсон прийняв це. Він також лідер Крила. Чудово, ти все продумала. Не зрозумій мене неправильно. Я не витримав би, якби з тобою щось трапилося, незалежно від того, засудили б тебе чи ні. А потім я подумав... «Що з тобою все буде гаразд, якщо ти переживеш молодьбу, але навіть пов'язана із найсильнішим із них?» Він похитав головою. «Давай, кажи це!» Мої руки стиснулися в кулаки, нігті вп'ялися в долоні. «Я боюся, що ти не доживеш до випускного Ві». Його плечі опустилися. «Ти знаєш, що я відчуваю до тебе, незалежно від того, чи можу я щось з цим зробити чи ні. Я в жаху!» Саме ця остання фраза мені допомогла. Сміх. Залунав у моєму горлі і вирвався назовні. Дайн широко розплющив очі від подиву. Це місце відсікає все наносне, оголюючи твою сутність. Я повторила його ж слова, сказані цього літа. "Хіба ти не так казав мені? І ще твоя сутність, той, хто настільки захоплений правилами, що не знає, коли варто їх порушити чи змінити заради того, хто йому дорогий. Хтось настільки зосереджений на тому мінімумі, на який я здатна, що не може повірити, що зможу значно більше". Тепло разом зникло з його карих очей. Давай прояснимо одну річ, Дайне. Я зробила крок до нього, але насправді прірва між нами ставала все ширшою і ширшою. Причина, через яку ми ніколи не станемо більше, ніж друзями, не в твоїх добаних правилах. Ти просто не віриш у мене. Навіть зараз, коли я вижила всупереч всьому і пов'язала не одного дракона, а двох, ти все ще думаєш, що в мене нічого не вийде. Так що вибач мені, але ти зараз станеш одним із тих шматків лайна, від яких це місце мене очистило. Я сіпнулася в бік, розвернулася і твердим кроком попрямувала геть тунелем, силою змушуючи себе дихати. Крім минулого року, коли він увійшов у квадрант вершників, я не могла згадати жодного дня, щоб Дайна не було в моєму житті. Але я більше не могла виносити його постійні. песимізм щодо мого майбутнього. Сонячне світло на секунду засліпило, коли я вийшла в внутрішній двір. Заняття вже закінчилися і я побачила Ксадена і Гаріка, який, притулившись до стіни навчального корпусу, Поважно поглядали на всі боки, наче боги, що глядали свої володіння. Ксадин підняв темну брову, коли я проходила поуз. А я у відповідь показала йому середній палець. «Сьогодні я теж не збиралася терпіти все це лайно». «Все в порядку?» – запитала Ріанон, коли я нарешті наздогнала її хлопців. «Дайн зас... Хай воно перестане!» – заволав хтось, бігаючи сходами ротонди і тримаючись за голову. Першокурсник з третього крила, який сидів двома рядами нижче за мене на інструктажі і постійно опускав перо. Заради всього святого, хай воно перестане, кричав він, вилетівши на подвір'я на нетвердих ногах. Мої руки потяглися до кенджалів. Зліва від мене ковзнула тінь, короткий погляд підтвердження. Ксаден блискавично перемістився і ніби випадково став прямо переді мною. Натоп розступився, утворюючи навколо першокурсника колу, а він усе ще кричав, хапаючись за голову. Джеремі! Закричав хтось, виходячи вперед. «Ти!» Джеремі крутнувся, вказуючи пальцем на якогось третьокурсника. «Ти думаєш, що я з глузду з'їхав?» Він нахилив голову, його очі на мить стали ясними. «Звідки він знає? Він не може знати!» Його тон миттєво змінився, наче слова належали на йому. Мурашки побігли вздовж мого хребта, і шлунок наче кинувся в землю. «І ти!» Він знову крутнувся, вказуючи тепер на другокурсника з першого крила. Що? що б його? «Що з ним таке? Чому він кричить?» Він знову обернувся, зосередившись на Дайні. «Невже Вайлет ненавидить мене вічно? Чому вона не бачить, що я просто хочу зберегти її життя? Як він?» Він читає мої думки. Враження моторошне, незручне і лякає. «О боги!» – прошепотіла я, серце стукало так сильно, що я почула сполох кроків у вухах. «Забудь про збереження, яка різниця? Чи знають люди, що Дайн думає про мене?» Сила друку Джеремій виявилася, він може читати думки, він є інтенсимум, знавець зумовленості, його сила – смертельний вирок. Рідок спіткнувся об лівий червик його одразу відсунули вбік. Мені навіть не треба було дивитися, щоб зрозуміти, чия м'язова рука торкалася му плеча, аромат м'яти, якимось чином заспокоював серцебиття. биття. Джеремій оголив свій меч. Змусіть це припинитися! Невже ніхто з вас не бачить? Думки не закінчуються! Його паніка була настільки матеріальною, що в мене стисло горло. «Зроби що-небудь», – благаючи прошепотіла я Ксадену, піднявши на нього очі. Його непохитна смертоносна увага була прикута до Джеремі, але все тіло напружилось від моїх благань, ніби готове до удару. «Почни, подумки, декларувати всю ту книжкову чортівну, яку ти вивчила». «Що?» – прошепіла я. «Якщо тобі дорогі твої секрети, очисти розум зараз же», – сказав Ксаден. «Ох, от лайно». Нічого не спадало на думку, а ми явно були зараз у безпосередній небезпеці. Ем, Багато наварських посад оборони існують за межами ланцюга наших захисних чар. Такі пости вважаються зоною підвищої небезпеки і мають бути укомплектовані лише військовим персоналом і ніколи цивільними особами, які зазвичай їх супроводжують. «І ти!» Джеремі повернувся, його погляд кинувся на Гаріка. «Будь воно все прокляте, всі знають про Тіні!» Пляснулися навколо чобіт джеремі і миттю злетіли вгору по ногам, обвилися навколо грудей і затягли рот чорними смугами. Я ніби камінь проковтнула, який взявся звідки не візьмись і закупорив горло. Крізь натовп уже проштовхувався професор великої статури, копиця його білого лося підстрибувала при кожному русі. Він думки читає, закричав хтось і, здається... Це все, що було потрібно. Професор схопив голову Джеремі обома руками і гучний тріск луною відбився від стін безмовного двору. Тепер уже безмовного. Тіні ксадена зникли і Джеремі впав на землю з головою згорнутою під неприродним жахливим кутом. Його шия була зламана. Професор нахилився і з дивовижною силою підняв тіло, щоб віднести його до ротонди. Саден різко видихнув поряд зі мною, а потім, як нічому не бувало, пішов разом з Гарріком у бік навчального корпуса. «Ну да, ну да, я ж теж була, рада тебе бачити». «А може мені так і не потрібна сила друку?» – пробурмотів мотив рідок. «Ця смерть милосердніша в порівнянні з тим, що трапить, якщо печатка не виявиться». Промовив Дайн і клянуся, я відразу почула відчуття, як мітка горить в мене на спині, хоча мої дракони ще навіть не почали діяти. До речі, сказав Союр, це був професор Кар. Завжди перевіряють джерела, сказав тато, гладячи мене по волосю. Ми разом сіли за столом в бібліотеці. Пам'ятай, відомості з перших рук завжди точніші, але ти маєш дивитися глибше, Вайлет. Ти маєш зрозуміти, хто і навіщо я розповідав цю історію. Але що, коли я хочу стати вершником? запитала я, голос прозвучав так, ніби я молодша на кілька років, як бренений мама. Прокинься! Знайомий, самогущий голос програмів у бібліотеці. Голос, якому тут не було місця. Ти не така, як вони, Вайлет. Це не твій шлях. Тато обдарував мене посмішку, що вибачалася, тією, яка зазвичай виникала на його бличчі, коли він співчував, але нічого не міг зробити. Коли мама робила вибір, з яким він не згоден. І це на краще, твоя мама так і не зрозуміла, що хоча вершники стали зброєю нашого короліста, саме переписувачі мають реальну владу в цьому світі. Прокинься поки ти не померла. Книжкові полиці в бібліотеці затремтіли і моє серце завмерло. Зараз же! Я розплющила, очі і сон випарувався. Я була не в бібліотеці. Я була в своїй кімнаті у квадранті. Рухайся! Закричав Тейн. Чорт! Вона прокинулась! Місячне світло відбилося від меча, що пронизував повітря наді мною. Ох, і справді чорт! Я перекотилася на інший бік ліжка, але недостатньо швидко, і меч врізався в край моєї спини з такою силою, що навіть товста зимова ковдра не змогла погасити силу удару. Але виплеск адреналіну відразу заглушив біль, а меч відскочив у бік не в силах розсікти луску дракона. Мої коліна врізалися в тверду дерев'яну підлогу, і я засунула руку під подушку, витягла два кинджали, виплуталася з ковдри і схопилася на ноги. Прокляття як вони змогли відімкнути мої двері. Змахнувши з обличчя, Поплутане волосся, я зустрілася з поглядом розширених, вражених очима бездраконного першокурсника, і він був тут не один. До моєї кімнати пробралися сім курсантів, четверо бездраконних чоловіків, троє такі жінки. Тут я задихнулася від впізнаваємості. Ні, не троє, а двоє. Третя ж кинулася до дверей і зачинила їх вже зовні. Це вона відчинила двері. Іншого пояснення не було. Решта були озброєні. сповнені рішучості вбити мене. Всі вони стояли між мною та незахищеними дверима. Я стиснула рукоятку кинджала, а серце шалено забилося. Думаю, якщо я попрошу про допомогу, ви не втечете з моєї кімнати. Мені доведеться битися, щоб вибратися звідси живою. Відійди від стіни. Не дозволяй їм загнати тебе в куток. Гарна думка, але в цій крихітній кімнаті не так багато місць, куди можна відійти. Прокляття, я ж казав тобі, що її броня не пробивна. Прохрипів Орен і ступив до дверей, блокуючи мені вихід із кімнати. Довбаний мудак. Треба було вбити тебе під час молодьби, вголос голос зізналася я. Двері зачинені, але напевно хтось почує, якщо я кричатиму. Одна з дівчат кинулася на мене прямо по ліжку, а я ухилилася від її удару, ковзнувши спиною по крижаному склу. Вікно. Вона надто висока. Ти впадеш у яр, а я не зможу дістатися туди так швидко. Значить, не вікно. Інша дівчина кинула ніж. Він розірвав рукав сорочки і стромився двері шафи, але не зачинив руку. Я крутнулася, залишаючи шматок тканини, прошпилений до дверей, вихопила кинжал і кинула його, обігнувши край ліжка. Він потрапив її в плече. Мою улюблену мету і дівчина впала з криком, затискаючи рану. Решта... Зброя зберігалася біля дверей. Чорт, чорт. Досить кидати ножі. Залиш останні при собі. Для того, хто нічим не може допомогти, Терн дуже авторитерно висловлював свою цінну думку. Потрібно цілитися в горло, заволав Орен. Я сам зроблю це. Я перекинула клинок у праву руку і відбила спочатку одну атаку зліва, розцікаючи перед пліччя ворога, потім другу праворуч, стромивши кинджал у стегно хлопця, потім ударила третього в живіт ногою, коли він напав і відправила його в поле на ліжко. Його меч відлетів разом із ним. Але тепер я виявилася затиснута в кутку між письмовим столом та шафою. Прокляття! Їх було надто багато, і всі вони кинулися до мене в одну ж ту саму довбану мить. Кенжал вибили з моїх рук з жахливою легкістю, моє серце завмерло, коли Орен схопив мене за горло, притягуючи до себе. Я намалася врізати йому по коліна, але мої босі ноги ніяк могли завдавати серйозного удару. Орен підняв мене з підлоги, Перекриваючи доступ повітря, і я забилася, намагаючись дотягнутися до опору хоч би кінчиками пальців. Ні-ні ні. Я вп'ялася пальцями в його руки, нігті порвали його шкіру, і я почала дряпати що сили пускаючи кров. Напевно, в нього потім залишиться шами, але зараз його хватка не слабшила. Він стискав моє горло дедалі більше. Повітря нема. Він майже тут. Пообіцяв терн, і в його голосі пролунала паніка. Хто він? Я не могла дихати, не могла думати. — Перекінчіть її! — закричав Оденіслоп. — Він буде поважати нас тільки, якщо ми прикінчимо її. Ось хто їм був потрібен, вони сподівалися отримати Тейерна. Шалений рев дракона заповнив мою голову, коли оран перехопив мене, опустивши трохи нижче і притиснув спиною до своєї грудей. Принаймні тепер мої ноги стояли на землі, але зір все одно наливався чорнотою по краях, але гені боролися за кисень, якого досі не було. Жадібні очі, з тікаючої кров'ю першокурсниці, знову дивилися прямо в мої. Зробиш це, закричала вона. Твій дракон мій! Прошепів орен мені в вухо, і його рука на горлі зникла, змінившись лезо. Повітря увірвалося в моїй легені в ту мить, коли холодний метал ласкаво проникнув до шкіри. У голові прияснилося, я чітко зрозуміла, це кінець, я помру. Усього через один удар серця, який стане останнім, все поглинаючись, струмок, переповнимої груди, я запитала Цікаво! Якби не Орен, то могла б я вижити. Чи вистачило б мені сил закінчити академію? Чи стала б я гідна, терна та андарний? Чи змогла б нарешті змусити матір пишатися мною? Кінчик ножа вколов шкіру. І тут двері спальні відчинилися, дерево гримнуло, ударяючися об кам'яну стіну, але я встигла обернутися, щоб подивитися, хто прийшов, бо мене навскрізь пронизав крик. «Моя!» – кричала андарна. «Колюче!» Енергія пробігла моїм хребтом, потім прямувала до кінчиків пальців на руках і ногах, і наступний вдих я зробила в повній абсолютній тиші. «Іди!» – вимагала Андарна. Я здивовано моргнула і зрозуміла, що першокурсниця переді мною не дихає чи не моргає, не рухається. Ніхто не рухається. Усі в цій кімнаті застигли на місці, крім мене.